76. Doctrina sacrificiului în textele Brahmana Purușa Sukta este punctul de plecare și justificare doctrinală a teoriei sacrificiului elaborată în textele Brahmana, pe la 1800 înaintea erei noastre. Ca și Purusha, el s-a dat pe sine însuși zeilor și s-a lăsat jetvit ca să creeze universul. După opera cosmogonică, Prajapati va cunoaște epuizarea letală. După cum îl prezintă, Brahmanele, Prajapati pare să fie o creație a speculației savante, dar structura sa este arhaică. Acest domn al făpturilor se asemănă cu mari zei cosmici. El seamănă într-o câtva unului din Rigveda, 10 roman 129 și lui Vishwa Karman, dar mai ales el prelungește pe purușa. De altfel, identitatea purușa Prajapati este atestată în texte. Citez, purușa este Prajapati, purușa este Anul, Închei citatul. La început, Prajapati era unitatea, totalitatea, non-manifestată, prezență pur spirituală. Dar dorința, ca mala a îmboldit să se multiplice și să se reproducă. El s-a încălzit peste măsură prin astueză, tapas, literal, căldură, ardență. Și a creat prin emanație, se poate înțelege prin transpirație, ca în unele cosmogonii primitive sau prin emisie seminală. Nota 10. Termenul utilizat este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 Nota 11. Alte texte precizează că din capul lui Prajapati a ieșit cerul, din pieptul său atmosfera și din tălpile sale pământul. Influență certă a sacrificiului, purușa, dar care confirmă analogia structurală a acestor doi zei. Închei nota. Prajapati gândi. Citez. Într-adevăr, am creat un soț din mine însumi, anume Anul. Închei citatul. De aceea se zice, Prajapati este Anul. Dându-și sinele, Atman, zeilor, el a creat un alt egal cu sine însuși, adică sacrificiul de aceea oamenii spun...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 Agnihotra, întărindu-i încheieturile mădularelor. Închei citatul. Cu alte cuvinte, reconstituirea și realticularea corpului cosmic al lui Prajapati se săvârșesc prin sacrificiu, adică înălțând un altar sacrificial pentru a celebra Agnikayana. Același text, 10 roman, 4, 2, 2, precizează că acest Prajapati, anul, este alcătuit din 720 de zile și nopți. De aceea, altarul e făcut din 360 de pietre de îngrăditură și din 360 de cărămizi. Citez, acest prajapatii care a fost dezmembrat este acum însuși altarul focului construit pe locul acesta, închei citatul. Preoții îl realcătuiesc pe praj apate, îl adună, zidind straturile de cărămizi care constituie altarul.